Ostira lehuntan biar burgoe erreitiko brukiza baseria ezagutzeko parada izanenda eta agurrilaren amaseian gauza bera antolatuada urgunako sabat baita etxaldian eta hauen hartetik agurrilaren behatzean behaz biar zorzi hamoz garen idoki feria eginenda espeletan tele lehizago ien idoki elkarteko lehen dakariarekin mintzatu da aier tiriarte lankidea elkartearen eta itzorduen inguruan gehiago jakiteko Das etxe ekoizleak elkartu ziren eh, lenik etxekoizle elkartean eta gero eh, pentsatu zuten eh, behar zela markaba bat sortu etxeko etxekoizpena babesteko eta garatzeko. Ez sortu hortu zen iduki duela ogoi bat urte. Huan aztapenean gehien bat eh, ardigasna eta ahateki pixka bat izan ziren ekoizpenak. Eh, eta egun, egungo egunean, bagira egun eh, ekoizle eta badira amazazpi ekoizpen dezberdin. Horrek du idukiden garapena, garrantzitsuena, ene ustez, eh, kopuru mailan emendatzia huntsa da, baina justuki eh, ekoizpen ekoispend desberdinetan garatzea ere hizheri importantea da ze denuncia erakusteko euskal herrian ez dela bakari kardigashna edo beigashna edo edo haragia badirela iniz gauza eta eta denak gai gitela elkartzea araud, araudi sohotz batzuen inguruan justuki iluki markan sartzeko Patuzu, marka horretan, behar bada, bueno, ba, ezagarritako bat dela e, produkzioaren gainetik jendearen e, garrantzian e, dela idoki, eta, bueno, horrek suposatzen duena adibidez, ba, e, lanak e, sortzeko orduan, eta, bueno, egoera honietan, ba, laborantzak ere e, lan postu sorrera leku garrantzitsua izan daitekela ez. Bai, edozen gizaz, gauza argia da, e, etxe ekoizpenak laborariari ekartzen e, diru, diru manera egisten e, dio, baina e, ez da gorde behar lan ainiz gehiago badu, behaz urtako nahi ez lan sohtzaile da, eta justuki diru e, etxe ekoizpenekin lan egiten dutenek diru gehiago irabazten dut telakotz, belan postuak sortzen dira ereskiago. Eta joanota argiago da gauza hori, eta partikuloazki e, egungo laborantza ikusiz, eta ge e, gertatzen diren, e, e, e, laborantzain inguruan ikusten diren itzuskeriak e, kondutan hartuz, justuki etxeikoizpen e, segur batek, e, arautua den etxeikoiz batek emaiten duen garantiari esker, Justuki elaborariek uh, ukanen dute uh, berene txaldetan uh, lan postuen garatzeko manera eta beaxa eta xantza. Eta, bueno, eh, lan hori jendearen gana urbiltzeko orduan, eh, bi itzordu ezberdin, edo bi manera ezberdin aurkezten eh, dituzute, lehenik, bueno, ba, orte eta, bueno, horrengoan eh, eh, amabos garren aldiz eh, burutuko duzuen feria, baina baita, bueno, ba, eh, jenden eh, laborarien eh, txetara sartzeko e, aukera hori eta, bueno, hor, bat zuzenean e, aipatu hori ezagutzeko parada, ez? Bai, hori biziki garantzitsua da lehen, pa, lehen parte batean pentsatu ginuen e, feria egitea gehiago iduki, e, iduki izena e, edatzeko, eta antik laster, justu e, ginuen behar hori, erraiten dugu gure txaliak idikiak direla, eta irikiak dira, salbu jendea ez da ala menturatzen, e, ba, ola bat tipus tapaste txalde batera ditia batzu lotsa dira pentsatzen dute gainatuko dutela eta hor pentsatu ginuen e, a, egin ez a, egun batzu bereziak bakarrikortako jendeak bilduko zela eta hola hontza zutela men, nola lan egiten ginuen jaiten ginuena ginuen gauza egiten ginuela nola egiten ginuen eta elgarrizketatuz gauza hontza kontzeko eta zer hori e, Eko, jendeak ikusten duelaik nola lan egiten duguna e, berze guztu batekin jaten du ekoizpena. Bueno, esan bezala, e, bueno, aukera ba, mangoizu eta ipatu ditugu niru itzorduak e, leku ezberdin gire dan dira ben, beraz jendeak burgira izan e, azparnera edo men urruñara gorriaren amaseian urbiltzeko aukera dute ba, bueno, ba, zer esango zenek e, animatzeko Altatzen badute etaldeeta ikusteko etale berkatu eta etortzeko eddoinggisz e, ustez e ugatxore egin behar dute, zer e, e, etxaldea bisitatzeaz gain e, al lan egiten duten jendekin mintztuko dira eta esek jaiten nuena ez dute e, laborantza eta eta etxeko hiizpenna berbegiarekin ikusiko gero. eta edoinggisz e, ez badute ez badira egun horietan... E, joaiten e, ahal etxaldetat, edozen gisaz iduki feria espeletan eh, hor izanen dute, hor ekoizpenak daztatuko tuzte, laborariak ere hor gira, edozen gisaz eh, mintzatzeko gure ekoizpenaz, etxaldeaz dugu kartzen ahal, meinan ekoizpenak ekoizpenak ekoizpenak ditugu, eta gisago zietaz irulekuetan momentu goxobat pasatzeko manera izanen dute. Aos mi